Wa minan nasi men yakulu amanna billahi wabilyawmi lakhiri wama humbi mu'minim Nakatika watu wako semao tumemu amini mwenyezi mungu na siku ya mwisho wala wao siwenye kuwamini Yukhadiruna allaha waladhina amanu wa ma yahudaruna illa Anfusahum wa ma yashurun Wanatafuta kumdangani ya mwenyezi mungu na wali wali wa amini Lakini hawa dangani ila nafsi zao Nao hawa tambui Fi kulubihim maradun Fazadahumullahu maradun Walahum athabun alimun Bima kanu yakthibun Nyoyoni mwao na marathi Na mwenyezi mungu wamewazidishia marathi Basi watakuwa na athabu chungu Kwa sababu ya kusema kwa uongo Wa iza kile lahum la tufsidu fil ardi Kalu Inna ma nahnu muslihun Na wanapuambiwa msifanya uharibi fuli mwenguni Husema bali sisi ni watengene zaaji Alaa Walaikin laa yashurun Hakika wa ondia wa haribifu Lakini hawatambui Wa iza qila lahum Aaminu kema Aamanan Nasu Kualu Anu'minu kema Aamanas Sufaha Wala inna hum humusufaha Wala kila ya'lamun Na wanapuambiwa, amini ni kama walivyo amini watu Husema, tuamini kama walivyo wapumbavu Hakika wao, diyo wapumbavu, lakini hawajiwitu Wa ithalaku lathina amanu, kwalu Amanna wa ida khalau ila shayatinihim Kaluu inna maakum Kaluu inna maakum Inna ma nahnu mustahziuun Na wanapukutana na walio amini Husema Tume amini Na wanapukua peke yao na mashetani wao Husema Hakika sisi, tu moja nanyi Hakika sisi, tunawadhiha kitu Allahu yastahzi ubihim Waya mudduhum Fi tugyanihim Ya mahun Mwenyezi mungu Atawadhiha ki wawo Na atawawacha katika upotofu wawo Wakitanga tanga hovyo Ulaan Ika yang menaikkan dhalalata dengan kebenaran, apa yang mereka dapat dari perniagaan mereka, dan apa yang mereka dapat dari kekayaan. Aundia dan orang-orang Kongo, tetapi mereka tidak berani mengatakan, "Kami tidak berani falamma adaa atma hawlahu dhaba binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yabsirun fanwaoni kama mfano alaiko kamoto na ulipotanda mwanga zawake kote kote mwezi mungu aliondoa nuru yao na akawaacha katika giza hawaoni Summun bukmun umyun Fahum la yarji'un Viziwi, mabubu, vipofu Wahivyo hawa tarijia Au kasayibim minasamai Fihi zulumatun wa raudun Wabarqun yajalun asabihahum fihi Aznihim, Yajalun acabahum fi aznihim, min al-cawatik hader al-maut. Wallahu mupitul bikkafirin. Aunikaman vo aku boi to kayon binguni inagiza nara di nawmeme. Wakawa wakitia vidolivyao masikio ni mao kwa jili ya mingurumo kwa kogo pakufa. Na mwenyezi mungu amewazungu kama kafiri. Ya kadul barku ya khutafu abasarahum kullama adoa fihi wa itha azlama alayhim qamu. Walau shaa allahu ladhahaba bisam'ihim wa abasarihim Inna allaha ala kulli shay'in kadir Unakaribia umeme kunya kuwa macho yao Kila ukiwatolea muangaza huenda. Na unapuafanya kiza husimama Na angalika Mwenyezi Mungu anga aliondoa kusikia kwao na kuona kwao. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na miongoni mwa makafiri wapo watu ambao husema kwa ndimizao ya siyokuwa mwenye oni mwao. Uthihirisha imani na kusema, sisi tunamuamini mwenyezi mungu na siku ya kiyama, na wanda hawaseni kweli, basi hao hawa ingi katika kundila la umini. hao wa makafiri wadanganyifu, huwakada wa huwa kwa wano yafanya, na wao hudhania kuwa wanamdanganya mwenyezi mungu wanafikiri kuwa iyei hajui wanaweaficha, na kumbe iyei anayajua ya na anayonongonwa. Basi wao kwa hakika wanajikada wenyewe, kwa sababu madhara ya vitendo vyao ya tawapata wawo. sasa au badai. Nwenye kumkada mtu na akadhani kuwa huyu mtu hajui nae kumbe anayua, basi inakuwa anajikada mwenyewe nafsi ya. Katika nyoyo za watu hawa, Na Mnamarathi ya uhasili na chuki kwa watu wa imani Na itikari zao zimefisidika Mnyezi mungu basi Anawazidishia hayo marathi yao Kwa ajili ya kuinusuru haki kwani ni hayo ya wao Kwa sababu ya uhasili wao Na chuki yao Na inadi yao Watu hao watapata athabu chungu duniani na akhira Kwa sababu ya uongo wao Na upinzani wao Na pindi mmoja wapo Wa waliongoka akiwaambia hawa wanafiki msifanye uharibifu katika nchi kwa kuipinga njia ya Mwenyezi Mungu na kueneza fitna na kuwasha moto wa vita wa hujitoa makosani mwa uharibifu na usema kesisii ndio tunautengeneza na hayo ni kwa kuwa gururi yao imepita mpaka huu ndio mwendo wa kila mharibifu habithi mwenye gururi yeye hudai kuwa ule uharibifu wake ndio matengenezo na mainde leo. Enyi wawomini, amkeni mtanabai, muatambuwe kuwa hao ndio mafisari wakweli, lakini wenyewe hawa utambu ufisari wao kwa ajili ya gururi walionayo. Wala hawa itambuwe athabu kali watakwa ipata kwa unafiki wao huo. Akitokea mtu kwa nasih na kuwaungoza kwa kuambia kubalini ya liowaji. Nako ni kuwa muamini Imani safi kama wanaviamini watu wakamilifu, wanawitikia wito wakili. Wa wao hufanya maskara na kejeli na usema. Silaiki yetu sisi, pwafuata fuwata hawajinga, wapungufu wakili. Wa Mwenyezi mungu anawarudi kwa uleobishi wao na kwa hukumia kuwa ni wao tu ndi wajinga, wapumbavu. Lakini wao hawajui kwa ujuzi wayakini kuwa ujinga ni kukosa kuelewa ni kwa wao tu. Hawa wanafiki, wakiwakuta wa umini usema, sisi tunaamini hayo hayo na yoamini yani yaani kumkubali mtume na wito wake. Na sisi tupa moja nanyi katika itikadi, wakishaondoka, ondoka, na wenzao, wanashabihiana na mashetwani kwa fitna na ofisadi, huwambia, sisi tupa moja nanyi katika njia yenu na kazi yenu. Lakini tukiwambia yale hawa umini kwa ajili ya kualazia na kwa tu. Mwenyezi mungu usubhana atawalipa kwa huko kuthihaki kwa au, Na atawaandikia wangamifu unaulingana na hayo maskara yao na tharauzao. Atawatendea inavyo stahili kutendewa mwenye kuthihaki. Na anawapa muhula tu katika thulma yao iliovu. Inayowatia upofu wa haki. Kisha khatimae, ndipo atapuatia mkononi kwa athabu yake. Na hawa, yani wanafik, kwa kuhiyari upotofu badale uongofu, wamekuwa kama mfanyabiashara biyashara kwa biashara yake bitha mbovu ya kuchina. Basi, hafani kiwi kupata faida yote. Kupotitha rasilmali yake. Na wao basi, haongo kewi katika amali yao. Hali ya watu hawa katika unafiku wao ni kama hali ya mwenye kuwasha moto, Apatina fuu yeye na watu wake Moto kisha waka mwanga angaza kuna wirikote Mwenyezi mungu huwaondolea nuru wenye kuasha Wakawa katika giza zito Hawaoni chochote Kwa sababu mwenyezi mungu Aliwatunukia sababu za kuongoka Nao hakozishika Kwa hivyo macho yao ya kazibwa Wakastahiki kubaki katika kuemewa na upotovu Watu hawa ni kama viziwi Kwani wamepoteza manufaa ya kusikia Hawa isikia haki kwa masikio Wakuikubali na kuitikia Nao ni kama bubu Kwa sababu hawatamki la wongofu au la haki Na wawo kama vipofu Kwani hawanufaiki kwa macho yao Hawazingati na kujikataza Basi hao hawaachi upotofu wao Haunfano ahali yao katika kubabaika kwao kwa Na hadi ya mambo wanawayemea. Na kutokufahamu nini liwafalo na nini linaluathuru. Ni kama hali ya watu walioteremkiwa na mvua kutoka mbinguni inyiradi na mingurumo. Wanatiancha za vidole vyao masikio ni mao. Iliati wasisikie sauti za mingurumo. Na huku wanaogo kufa, Wakithani kuwa kule kujiziba kwa vidole kutawalinda na mauti. Watu hao ikiteremuka Kurani, na dani yake ikabainisha giza la ukafiri, na ikatua maonyo ya yake, na ikabainisha imani na muangaza wake unawameremeta, na yakabainishwa mahavarisho na namna mbali, mbali za athabu, wao hujitenga nayo, na wakajaribu kwe nayo kwa kudai kuwa, ati kwa hujitenga nayo, watepukana na athabu, lakini mwenyezi mungu, amewazunguka makafiri kila upande kwa ujuzi wake na uwezo wake. Pumeme mkali wa kuonya unakaribia kunyakuwa macho yao kwa ukali wake. Nao kwa hakika unawaamrikia njia kidogo ili wapate kwenda hatua wa chache kwa mwanga wake. Na unapokatika umeme kisa kinazidi basi wao husimama hawajui watendeye. Wamepotea. Basi hawa wanafik Dalili na ishara zinapowatolea mwangaza huwa na hamu ya kutaka kuongoka lakini mara punde hurejea kule kule kwenye ukafiri na unafiki Mwenyezi Mungu mkunjufu wa uwezo akitaka kitu hukitenda tu haemewi na chochote katika ardhi wala katika mbingu